Судячи з того, що черевичний одразу після смерті дружини відіслав доньку подалі від себе, навряд чи вони з дівчинкою були надто близькими, а тому дитина, яку залишили саму, цілком могла захопитись якимись псевдорелігійними вченнями, не дивившись фільмів жахів чи начитавшись якоїсь дурні, так, так, цікаво. То за що, кажеш, вона ненавидить батька? Уляна схвильовано посунулася вперед, і ти, ніби, затисла дівчинку в кут. А фіг його знає, я не зрозуміла. Мені дядько Микола подобається, а Наталка нічого до пуття не говорить. Каже тільки, що він над мамою знощався». Ніби бив і грозився убити. Марися взяла зі столу пачку кукурудзяних паличок і з апетитом захромтіла. Натомість уляна відчула холодний спазм у шлонку. Дядько Микола жорстоко поводився зі своєю дружиною, боючись наплотити, перепитала вона. «Ага», – безтурботно підтвердила дівчинка. А її мама постійно плакала і казала, що краще б їй померти, ніж так жити. От Наталка і сама взялась таке торочити. А що вона говорила, що то батько вбив маму? А чому вона так вважала? Через татові погрози у Ляні були добровідомі випадки, коли навіть діти – з благополучних родин, налякані чварами дорослих, починали ненавидіти одного, а то й обох батьків, занадто серйозно сприймаючи їхні сказані у запалі слова. А в родині черевичних, згідно з розповіддю Марисі, не все було гаразд. Отже, наталчена психіка була добряче викривлена і дізнатися, під яким кутом вона бачила дійсність, було нереально. Між тим, якщо Микола і справді бив дружину, то... Я ж кажу, нічого не ясно. Наталку скільки не питай, мовчить. Часом сама щось таке бовкне. Ото й усе. Марися знову пірнула під ковдру і тоненько попросила. Я змерзла. Зігрій мене. Чому ж вони сварилися? Більше саму себе, ніж Марисю, задумливо запитала Уляна, не очікуючи на відповідь. Мала позіхнула і з недитячою, старанно байдужою інтонацією пояснила. А він гуляв. Надка, каже, дядько Микола не любив її маму. Навіть шкодував, що з нею побрався. Марися завовтузилась, влягаючись якнайзручніше і скручуючись клубочком. Уляна зрозуміла, що, попри бадьорий тон, дівчинка все ж таки втомилась і хоче спати. Та зраділа. Розмова зайшла на слизьке, а вчити Марисю розуму мить була не підходяще. тим більше, що сподіватись на виховний ефект не доводилося. За кілька годин приголомшлива звістка мала відтіснити все на другий план. Не дочекавшись від Уляни відповідної реакції на власну репліку, дівчинка щось розчаровано бурхнула і хвилин із десять Потервинивши про мамине швидке одруження, майбутню зведену сестру і симпатії до дядька Миколи, затихла на півслові. Весь цей час, ураз, відсторонившись від дитячого белькотіння, приглушених вагонних звуків і надсадного гуркоту рейок, Уляна переосмислювала почути, отже, черевичний. Був садистом. Вона не тільки одразу повірила в те, що Микола систематично бив дружину, а й уявила сцени побоїв з усіма подробицями, бо була переконана, що він робив це з тим самим азартом і захопленням, з яким одинадцять років тому гамселив панька і з тим самим нездоровим близьком в очах, з яким тоді у лютому дивився на Павла. Хорошим психологом Уляна себе не вважала, але тих знань, які в неї були, вистачало, щоб стверджувати. Червичний був хворим, і хвороба підштовхнула його на чергове вбивство. Він хотів убити, а тому знайшов найменший привід, аби як одинадцять років тому виправдати свою агресію благородною місією вищої справедливості. Був чи не був Пашко винен у чиїсь смерті, це не мало для черевичного жодного значення, бо осліплений прагненням покарати винного він був готовий учепитися в першого ліпшого. Тепер події лютого постали перед Уляною в якомусь прозрінні. Пашкова загибель не була ще одним нещасним випадком. Він став новою жертвою маніяка, який давно шукав виходу своїм руйнівним диким пристрастям. Останній висновок як наслідок непомірно збільшував відповідальність Уляни. Вона не розгледіла зі своїм дипломом у черевичному його хвороби. І з її боку то було неприпустимою злочинною помилкою. Думки, ясні і незаперечні, вишиковувались одна за одною. І в тій ланці цілком логічним було припущення про те, що Микола міг сам збити дружину. Охоплений жагою насильства, червичний був здатний на все. До того ж Уляна ніколи не вірила, що він кохав Надю, і прагнення звільнитися від остогидлої дружини Напевне, ще більше розпалювало в ньому інстинкт убивці. Уляна відчувала, що мужність полишає її і холодний, паралізуючий жах скової нутрощі. Протягом 28 років вона вважала саму себе правильною дівчинкою.